Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira Kala Allah ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu attaqo allaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqo rabbakumul ladhi khalqakum min nafsin wahidah Wa khalqa minhaa zawjaha wabatha minhuma rijalan kathira wa nisaa aladhi tasa'aluna bihi wal إن الله كان عليكم رقيبة يا أيها الذين أمرت تقو الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد خرج خوزا عظيمة أما بعد فإن أخصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullad dalalatin finnar thumma am ba'd ihoni fi diin nazakumullah ma'asyiral muslimin kin mali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya Allah masih memberikan taufik kepada kita sehingga kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah di antara ibadah-ibadah yang Allah cintai di hari-hari yang mulia di bulan Zulhijjah di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah yakni ketika Allah menciptakan langit dan bumi di bulan Zulhijjah di hari-hari dikenjaksanakannya ibadatul hajj oleh orang, orang mereka yang berada di Mekah. kaum muslimin menunaikan menaikan iman yang kelima sebagai sebuah kewajiban bagi mereka yang yang mampu. Ma'asyur muslimin rahimakumullah. Yang kita lakukan pada kesempatan ini bukan hanya sekedar mengenang sejarah yang telah pernah terjadi. Ribuan tahun yang lalu dilaksanakan oleh hamba Allah yang mulia khalilnya Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau dengan serta-merta, dengan segera, dengan penuh ketaatan, dengan penuh ketundukan. Melaksanakan perintah yang Allah berlakukan kepada beliau melalui mimpi yang nyata. Mimpi seorang ambiya yang merupakan bagian dari wahyu. Ketika beliau berkata dalam firman Allah, sebagaimana dalam firman Allah. Ya Bunaya, inni arah fil manami anni adbahuka fandhur ma'adha tarah. Qala sa if almatuk mar ya abatif almatuk mar satajiduni insyaallahu minas sabirin demikian kata Allah dalam firman-Nya ketika Ibrahim berkata kepada putranya wahai ananda Naam aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu maka perkatakan bagaimana menurut pendapatmu Ismail sang anak yang tunduk yang taat dan patuh kepada Allah dan orang tuanya berkata kepada ayahandanya sebagaimana dalam firman Allah tadi ya abatif almatuk mar Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Sata jiduni insya'allahu minas sabirin. Nisa yang kau dapati, aku termasuk orang-orang yang sabar. Ma'ashiral muslimin, kisah ini bukan sekedar kenangan. Kisah ini bukan sekedar, ya sejarah masa lalu. Tapi Allah perintahkan kepada nabinya dan juga kepada kita. Untuk menghidupkan sunnah abad kita. Orang tua kita, pemimpin kita, imam kita, imamul muahidin, Sunnah yang diabadikan oleh Allah. Sampai Allah mewarisi luni, langit dan bumi dan seisinya. Masyiral Muslimin rahimani warahmatullah. Ada yang penting untuk kita ambil pelajaran di dalam kesempatan ini. Nabi Bada Allah, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan. Bukan sekadar memerintahkan untuk membeli menyembeli putranya. Untuk menampakkan ketundukannya, Tapi untuk juga mengeluarkan. Untuk menguji beliau. Rahimunam alaihi salam. Apakah ada di dalam hatinya kecintaan terhadap Allah. Lebih tinggi dan lebih dominan. Lebih didahulukannya. Daripada kecintaannya kepada anaknya. Yang ketika itu masih sangat nyanyi satu-satunya sebagai putra. Yang beliau tunggu-tunggu. Yang beliau minta kepada Allah selama puluhan tahun. Beliau belum menemukan, belum mempunyai anak. Sampai ketika beliau setelah berumur udhur. Umur 8, hampir 80 tahun lebih. Baru beliau mempunyai anak. Masyirul muslimin rahimakumullah. Ketika itu setelah enam. Keduanya. Menyanyi tunduk kepada perintah Allah. Kemudian Ismail diletakkan. Dan kemudian pisau siap untuk digerakkan. Kemudian Allah panggil Ibrahim alaihi salam. Ya Ibrahim. Qad saddaktar ru'ya. Qad saddaktar ru'ya. Wahai Ibrahim engkau telah membenarkan janji mimpimu. Engkau telah meyakini bahawa mimpi itu adalah mimpi yang merupakan dari, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan wa fadainahu bi dhibhin 'azhim dan kami tebus Ismail dengan sembelihan yang besar. Ikhwani fid din azakumullah ma'syiral muslimin. Kita melihat di dalam yakni ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut bahawa Allah menebus Ismail dengan sembelihan yang agung, sembelihan yang besar. Kemudian ini pun juga diikuti oleh sunnah Nabi kita Muhammad SAW dihidupkan kembali oleh Rasulullah SAW. Beliau setiap saatnya ini, setiap haji, idul adha ataupunnya ini dalam kesempatan beliau, beliau menyembelih dua ekor kambing yang sangat gemuk dan besar, dan kemudian sangat-sangat sehatnya. Sampai dikatakan dalam yang diriwayat beliau menyembelih enam kafshain, amlahain, akranain. Nah. Beliau menyembeli dua ekor kibas yang sangat mak ini sangat baik sangat bagus. Nah dan bertanduk besar dan gemuk sehat. Inilah yang ingin, diinginkan yang yang kita ambil pelajaran pada kesempatan ini. ibadah Allah. Di saat-saat jiwa kita manusia begitu cenderung dan begitu cintanya kepada harta dan ini merupakan fitrah yang telah diletakkan oleh Allah kepada kita dan menjadi hiasan di dalam diri kita. Zuinil Nasi, hobi syahwati mina Nisa, walbanin, walqanatir mina mina Zabiy walfitza, walqanatir wal almuqantarat mina Zabiy walfitza, walkhail almuaswamati walanam walharf. Allah menghiasi di dalam diri kita kecintaan kepada anak-anak laki-laki, kemudian kepada wanita, kepada harta, emas dan perak, juga sawah dan ladang dan ternak. Nah, masih orang muslimin di saat-saat kita disebutkan oleh Allah wa tuhibbunal al mala hubban jamma. ketika kamu mencintai harta demikian kuatnya demikian besarnya wa lam wa la yuhabbil khaira lasyadid dan sungguh kamu begitu, begitu sangat cintanya kepada harta Allah mengingatkan kepada kita dengan tampilan dengan sejarah yang telah diletak, dilakukan oleh Ibrahim dan dihidupkan kembali oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyembelih dua sembelihan yang sangat yang sangat sehat yang sangat mahal dan inilah yang disebutkan juga dalam sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa la yujzi dia ini disarahkan dalam hadis beliau la yujzi Nah, tidak akan yang ini fil adohi. Adah, nah, tidak sah, yang yang disembelih itu kecuali yang ketika, nah, kecuali la ilahillallah. Nah, tidak sah empat hal yang tidak menyebabkan tidak sahnya sembelihan, yani al arja yang bayinun arjuha, yang marida al marida al bayin marudha wal kasirah la tunqi atau empat hal yang tidak akan mungkin yang tidak sah untuk ini dijadikan sembelihan yang am 6 aurah al yang buta yang tidak yang jelas nampak butanya yang pincang yang jelas nampak pincangnya yang sakit yang jelas nampak sakitnya dan al kasirah yang tidak lagi mampu berdiri karena tidak ada sumsumnya dan tidak ada otaknya Ma'ashir al-Muslimin ini mensyaratkan kepada kita. Untuk mengeluarkan ini kita berinfak. Untuk belanja. Untuk menermakan. Untuk mengorbankan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam Yang siap mengorbankan. Sesuatu yang sangat dicintai oleh beliau. Yang ditunggu-tunggu oleh beliau. Putra yang sayang disayangi dan cintai oleh beliau. diperintahkan oleh Allah untuk beliau sembelih Dengan tangannya sendiri. Untuk melaksanakan perintah Allah. Ma'ashir al-Muslimin. Allah pun mengingatkan kita nak. Untuk menyenangi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma razaqnakum wamimma akhrajna lakum minal ardhi wala tayammamul khabitha minhu tumfiqun walastum biakhirihilla an tuhmidu fihi wa alam anallahu ghaniyyun Hamid. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang telah menyatakan dirinya mukmin, belanjakanlah harta-harta kamu dari yang baik-baik yang telah kamu usahakan dengan cara yang halal dengan dari barang-barang yang halal untuk kamu belanjakan untuk kamu dapatkan rezekinya dan jangan kamu dan juga dari tanaman-tanaman hendaklah -tanaman, kamu keluarkan dari yang telah dikeluarkan oleh Allah untuk kamu dari hasil bumi yang baik tumbuh-tumbuhan ataupun hasil panen yang baik nah wala khabith <tuh> <tuh> <tuh> jangan kamu pilih yang jelek-jelek jangan kamu pilih yang rendah harganya jangan yang ini kamu pilih yang sesuatu yang tidak bernilai walastum biakhirih Ilah antuhmi tuhi, sedangkan engkau ketika menerimanya, engkau tidak rela untuk menerimanya dengan cara yang demikian, dengan benda yang demikian. Makayfwanifidina zaqumullah, maashiral muslimin. Pilihlah yang terbaik untuk kita korbankan kepada Allah Subhanahuwataala untuk mendapatkan cerita Allah sesuatu yang terbaik. Dan ini pun diingatkan oleh Allah Subhanahuwataala kita semua sebagai orang-orang yang telah beriman. Telah menyatakan diri mokmin, selalu berharap untuk mendapatkan tingkatan takwa dalam kehidupan kita. Allah menantang kita, Allah mengingatkan kita. Lantana alulbirahatatum fiqumim ma tuhaybun, wamatum fiqumunamin fa innal lahhabih alin. Tidak akan, tidak akan sampai kamu pada tingkatan takwa sampai kamu berani, sampai kamu siap untuk membelanjakan sesuatu yang sangat kamu cintai. Evane videna zakumullah masyiral muslimin yang paling kita cintai harta yang kita miliki yang paling berharga dari kita itulah yang paling berhak untuk kita keluarkan Nah, sebagaimana dicontohkan oleh Abu Talha radhiallahu an ketika turun ayat ini dibacakan kepadanya datang dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah al Buraiha Keladang atau kebun anggur atau kebun kurma yang beliau sangat cintai, yang paling banyak menghasilkan, yang paling disenangi oleh Rasulullah untuk berteduh di dalamnya, semua itu untuk Allah dan Rasulnya, semua itu untuk Allah dan Rasulnya. Dengan seketika Nam Abu Talha menyerahkannya kepada Rasulullah SAW, tetapi oleh Rasulullah SAW beliau arahkan Abu Talha untuk membelanjakan untuk membagikannya kepada kerabat-kerabatnya. Maashirul muslimin rahimakumullah. Ini. Sunnah dari salafunas salih, dari para ambiya yang wajib untuk kita yang kita ikuti, yang kita hidupkan dalam diri kita. Dan kita ditantang juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala diingatkan. Tidak ada yang paling kita cintai selain diri kita, waktu kita, jiwa kita dan, nah, yang berharga. Allah menantang kita, mengingatkan kita dengan pernyataannya. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusamu amwalahum bi'annalahmul jannah. Yukatiluna fisa bilillahi fayaktuluna wa yuktalun. Wa'dan alaihi haqqan min fitawrati wal-injil wal-qur'an. Wa man awfa bi'ahdihi minallah. Fa stafshiru bibay'ikumul ladhi bayatum bih. Wadalika huwa al-fawzul adzim. Ifani ma'asyirakum muslimin rahimakumullah. Allah menyebutkan. Sungguh Allah membeli. orang Dari orang-orang yang beriman itu. Jiwa dan harta mereka. Maka perbaikilah jiwa-jiwa kita dengan senantiasa taubat kepada Allah, istighfar dan tunduk kepada Allah, menjalankan perintah dan taat ketaatan kepadanya, menjauhi larangan-larangannya, dan bersihkan harta kita dengan cara kita mencarinya dengan cara yang halal, dan membelanjakannya menggunakannya dengan cara yang halal pula dan nah, ini yang diinginkan dari kita ma'asyirul muslimin rahimahni wa rahimahumullah nah, kemudian ya ini, kita hidupkan ia ni apabila diingin yang dituntunkan oleh Allah dan rasulnya kita mencoba dan berusaha untuk membelanjakan memberikan sesuatu yang terbaik terlebih-lebih di zaman ini di mana saat-saat musuh-musuh Allah musuh-musuh dakwah ini ingin selalu berusaha untuk memadamkan yuridu nalyutfi nurallahi biafwahim wallahu mutimmu nurih walaukarihal kafirun mereka ingin memadamkan cahaya Allah tapi Allah tidak ingin kecuali menampakkan dan memenangkan mem menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai maka ifan fi din nazakumullahu muslimin mari fastabiqul khairat berlomba-lomba kita membelanjakan memberikan sesuatu yang terbaik untuk agama ini untuk dakwah ini niani agar diterima oleh kaum muslimin tersebar di seluruh dunia dengan masing-masing ke -masing kemampuan kita dengan masing-masing apa yang ada pada kita kita jalankan dakwah ini kita bela agama ini kita bela syariat ini dengan lebih dahulu kita menghidupkannya dengan menerapkannya di dalam diri-diri kita kemudian khusus untuk para masyiral ma muslimat rahimani wa rahimakumullah saya ingatkan kepada Allah, Subhan kepada, kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu ittaqinallah, bertakwalah para masman, masyiral muslimat. Allah mengingatkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para wanita muslimat. untuk di enam, banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ra'aitu aktsara ahli annar an-nisa'. Aku melihat mayoritas penduduk neraka tidak lain enam adalah kaum perempuan. Lima kali Rasulullah, abang anak enam, anak furo Allah, anak Rasuli. Apakah karena kami beri kufur kepada Allah dan Rasulnya? Tak. Lakin yakfurnal furo tapi kufur kepada kebaikan suaminya. Nah, Mashiral Muslimat rahimakun Allah, Rasulullah mengingatkan dalam hadis enam, Abdurrahman bin Shible. Al-fussakuhum ahlun nar. Orang-orang fasik itu adalah ahlun nar. Wa manilfussak, ya Rasulullah. Siapa orang-orang fasik itu, wahai Rasulullah? An-nisa. An-nisa. Rasulullah SAW mengingatkan, orang-orang yang fasik itu di dalam neraka. orang fasik itu di dalam neraka. Para sahabat, sebagian bersahabat bertanya, Siapa orang-orang fasik itu, ya Rasulullah? An-nisa. Kaum wanita. Kenapa, ya Rasulullah? Nah. Ida'u'tina lam yam yashkurnah. Wahidah betulina dalam Yasbirna, kalau mereka diberi mereka tidak bersyukur, kalau mereka diuji mereka tidak bersabar maka bertakwalah kepada Allah ma'ashiral muslimat takutlah kepada Allah dan tebus diri-diri kamu dengan banyak-banyak bersedekah dan dan ber, nah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala minta ampun kepada Allah bertaubat kepada Allah jalankan syariat Allah semampu kamu dan jauhi larangan-larangan Allah kita mohon kepada Allah semoga Allah memberi nah, menerima amalan-amalan kita pada hari ini dan kami kita nah, berdoa kepada Allah taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu semoga Allah menerima Korban-korban yang kita lakukan dan kita ingat yang paling utama masyiral ma muslimin adalah keikhlasan dan semuanya karena Allah. Karena Allah menyebutkan lainya Allahul Muha, waladimauha, walakin yana luhut takwa minkum. Dasari korban itu semuanya karena Allah, karena mengharapkan ridho Allah, karena takwa kepada Allah, karena darah-darah itu tidak akan sampai kepada Allah, daging-daging itu tidak akan sampai kepada Allah. Allahohaniun anna, Allah maha kaya, Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Allah tidak membutuhkan ketaatan kita. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah menerima amalan-amalan kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat dan memperbaiki niat-niat kita. Akhirudakwana anilhamdulillahi rahmatullahi alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik. Shalallahu alaihi wasallam.